Вони повернулися до столу саме в той момент, коли Хомський наливав. «Ми мали таке враження, що вас уже не буде», – поділився своїми думками Немирич. Але ж ви всього не випили?» – заперечив йому Мартофляк. «Ростику, я тебе дуже прошу», – благала Марта. «Пане Мартофляк, а коли саме ви рушаєте до Америки?» – поцікавився Білинкевич і гикнув. Гриць, хоч на цей раз і змовчав. Проте досить виразно подивився на Ростислава. «Яке це має значення?» – відповів той. «Америка – то цілком інший світ». «Може, у вас виникнуть якісь контакти з тамтешніми редакціями, видавцями?» «Вибач, як тебе звати?» – доброзичливо спитав Мартофляк. «Ігор». «А я чомусь думав, що Іван. Ти ж відзивався на Івана». «Я не хотів суперечити вам». «Он як?» «Знаєш, Ігорку, вибач, але ти нам не дуже подобаєшся зі своїми запитаннями». «Я хотів як ліпше», – посумнішав Білинкевич. Здавалося, він от-от пустить сльозу. «Не ображайся», – плеснув його по плечу Мартофляк. «Дивіться, вже музиканти вилазять», – скривився Немирич. «Тепер заведуть свою регульську музику, аж ми не зможемо побалакати». «Щось іще замовимо?» – поцікавився Хомський. «Звичайно», – підтвердив Мартофляк. «Кон'яку! І що-небудь з'їсти!» «Можу порекомендувати пляцки», – встряв з-за Мартиного плеча Бодьо, котрий саме змінював сервірування. «О, пляцки! Пляцки – то божественне їдло!» – втішився Немирич. «Прошу, шість порцій з грибовим соусом!» Бодьо, розуміючи кивнув, і зник як мольфар. Тим часом Біленкевич, котрий зажурено думав, як би йому реабілітувати себе в очах товариства, нарешті знайшов вихід. «Можна я запрошу Петю до нашого столу?» «То цікаво», – сказав Немирич. «Тільки ненадовго», – зажадав Хомський. «Я не хочу», – заперечила Марта. «Клич!» – вирішив Мартофляк, почувши Мартину думку, і коли Білинкевич зраділо покинув їх, запитав. «А хто то такий?» «Петя, це король рекету», – пояснив Немирич. «Он той, схожий на акулу». «Я зараз піду геть», – не вгавала Марта. «Іди», – погодився Мартофляк. «Я обіцяю тобі, що все буде добре», – поклав свою долоню на Мартину Хомський. «Зовсім здуріли», – не заспокоювалась Марта. «Петя?» Не змусив надто впрошувати себе, і от, супроводжуваний нетвердим у ногах Біленкевичем, наблизився до вашого столу. Разрешіть вам представити моїх хороших друзів-поетів, сказав йому Біленкевич. Це дуже славні поети, ізвестні. "Петя", приязно посміхнувся мерзотник. Він поцілував руку Марті, потім по черзі привітався з кожним. Хомський налив йому чарку. «За знакомство!» – підняла чарку акула і влила її собі у свій широкий писок. Тепер його можна було роздивитися трохи краще. Він мав досить кругле, товстощоке, з маленькою близною на чолі і ледь вибалушеними очима лице. Шия була коротка, але дослівно бичача, вже добре засмагла, прикрашена грубим золотим ланцюгом. Решта була тілом, загорнутим у мармуровий джинс. Привертала увагу також права рука, рясно всіяна перстенями, з яких кожен безперечно мав якусь містичну функцію. Заїли випити, делікатно помолчали. «Приїхали віддохнути? — врешті запитав Петя. «Так, на свято воскресаючого духу» пояснив за всіх Біленкевич. Это правильно, это нормально проморкотів король. Голос його можна було б назвати контрабасом. А чого ти за них відвідуєш, а ніщо не розговарюють? глянув на Біленкевича. Вони тільки віршами говорять захихотів Біленкевич. Товариство, я пропоную для знайомства і на честь нашого гостя Петі прочитати кожному по віршеві. Гриць скривкнув зубами, а всі інші так зіркнули на Біленкевича, що той миттєво зрозумів і оцінив свою нетактовність, але було пізно. З задоволлям послухаю, заохотив Петя. Але всі мовчали. Я, кстати, Єсеніна очень люблю. Як міг виправляв незручне становище Петя. Хто нібудь із вас помніть Єсеніна? Розумієте, набрався дух Ухомський. Ми його любимо. От і чудесна. Прочитай що нібудь. Але ми вважаємо за краще робити те, що в дану мить нам подобається, продовжував Хомський, а не те, що ви нам. «Скажете робити!» «Товариство, в мене народився тост!» Підвівся Немирич з налитою чаркою в руці «Наливайте собі, бо я тостую!» Петя, прокліпавши відповідь Хомського, тепер наготувався слухати тост «Рідні!» – почав Немирич «Людина створена так, що їй завжди всього мало Вона самотужки приковує себе до ланцюгів буття бодай навіть із золотих. і золотих. Із цими ланцюгами на шиї проживає недовгий свій земний вік. Вона грабує ближніх своїх, і коли треба навіть стріляє в них із пістолета. Це печально, але так воно вже є. Головне, що людина ніколи не замислюється над тим, а навіщо все це? Адже все одно у фіналі хтось устигне вистрілити швидше за тебе. Адже фінал відомий, він один і той самий для всіх нас і для кожного зокрема. Проте кожна людина вперта і самозасліплена, кожна думає, що саме для неї зроблено буде виняток на небесах, і все їй проститься, і даровано буде вічне блаженство носити джинс, і щовечора розкушувати по ресторанах, як оце сьогодні випало отут усім нам. Хоч інколи... І в ній прокидається той внутрішній голос і пророчить, ну що, все одно ти не вічний. Ну нехай навіть буде пишний багатий похорон і квіти просто з Бразилії на могилку серед зими і гранітний пам'ятник з бронзовим твоїм профілем. Ну нехай навіть з'їдуться братани з усього Союзу, аби віддати тобі шану. Нехай навіть звучать промови їхні впереміж із віршами Єсеніна. Нехай! Але ж тобі вже не бути ось тут, завтра, на цій землі. І людина здригається. Рідко, але здригається, почувши той внутрішній голос у собі. Проте, схожа на акулу, вона продовжує робити те саме і не хоче каятися. Вип'ємо ж за людину, вперту і нерозумну, приковану до золотих ланцюгів буття. Це «Була твоя лебедина пісня, старий», – сказав Хомський, коли вони випили. Петя ще наразі не знав, сердитися йому чи дякувати за прекрасний тост. Але здавалося, він трохи спохмурнів. Проте нарешті заграла музика і зав'язався новий цікавий сюжет. «Я хотів би потанцювати з тобою», – звернувся король до Марти. Марта вже збиралася якнайрізкіше відтяти своє улюблене ще чого, але злякалася і мовчала. «Я хотів би потанцювати з цією дівочкою», – значно голосніше повторив Петя, дивлячись їй в обличчя. «Ну от, Мартофляче, маєш клопіт. Тепер ти щось повинен казати, чи робити, чи, може, хай танцює?» Нічого з нею не трапиться, не з'їсть її акула, маму твоїх дітей. Хай діється Божа воля, тому ти сидиш як обісраний, а вона благально дивиться на тебе, мовляв, кажи щось чи роби щось. Як мені витримати ці її благальні погляди? Ну, знайди, знайди якийсь вихід. Ти ж великий поет, ну що ти сидиш з язиком у дупі і розглядаєш порожню чарку, ти, борода і два вуха. Здійсни нарешті вчинок, увесь світ дивиться». Але підводиться Хомський і якомога чемніше каже «Нам дуже прикро вас розчаровувати, але перший танець обіцяно мені, Мартусю!» Він запрошує. Марта встає. А що їй ще робити? І покірно відходить слідом за Хомським туди, де танцюють повільний танець у напівтемряві. Біленкевич хоч і сидить, але здається, що аж присів. Петя обводить усіх неквапливим поглядом, ніби запам'ятовує. У цю тривожну мить витягнув із кишені свою книжечку Немирич і, написавши на титулі кілька слів, подарував її королю. Спасиба. Петя сховав книжечку до нагрудної кишені своєї джинсівки, навіть назви не прочитавши. Ну, я пойду. Там ребята ждуть. Отдихайте». Ви встали? Щоб гідно попрощати його. Я думав, у вас веселіє, сказав Петя і відійшов. Ігорку, спитав Мартофляк, а як ти гадаєш, хто з них більше нежилець на цьому світі? Хома чи Немирич? Гадаю, що я, відповів Забіленкевича Немирич. Але то вже була інша тема.